como ves o tema do Diario Ferrol así de o concello, Ves é un plan de viabilidade, está deseotanto de como van as posibles negociacións. Bueno, dende o concello xa dende de o primeiro momento da toma de posesión apoiamos ás traballadoras e traballadores do Diario de Ferrol eh, comunicamos que é evidente que é unha moi mala noticia a situación pola que pasa o Diario de Ferrol, primeiro polo emprego e eh, las traballadoras e traballadores, non ademais nunha cidade, nunha comarca fortemente castigada. E, en segundo lugar, porque se perdería pluralidade informativa, que, sen dúbida, eh, pois é unha merma para a democracia e eh, que conven eh, que apoyar. Por lo tanto, dentro do Concello de Ferrol, eh, imos a apoyar eh, a viabilidade do diario, pero tamén... Eh, bueno, impusemos, eu non diría que condicións, pero si sí algúns requisitos, sí que se, eh, bueno, que claro que se manteñan os postos de traballo, porque non se trata de manter unha editorial, non se trata de manter o capital, sino que se trata de manter eh, un xornal que dê pluralidade informativa a Ferrol e a súa comarca, e por eso esa xa, xa, posición. xa, xa como a lectora, eh, como verías a, a posible, esperemos que non desaparición da hilo de ferrol. Que suporía para o que mes de dicir unha comarca que non anda moi sobrada de, de pluralidade e, sobre todo, de ánimos? Bueno, eu espero, eh, de verdad, non ter que, que eh, pensar nesa, nesa mala noticia que cubrirían pos outros medios de comunicación que eh, porque como lectora efectivamente perderíamos non só a pluralidade informativa, que eu considero como lectora absolutamente esencial, senón ademais perderíamos eh, moitísima información local, moitísima información eh, que se recolle do tecido asociativo desta cidade, dos movimentos sociais, do todo que percorre, do que da coacontece nas diferentes eh, concellos e municipios e perderíamos moita da información da vida social e eh, a posibilidade de ter eco eh, información eh, que bueno, non chegaría a outros medios de comunicación. Vale. Moitas pues, gracias, Beatriz, por atender aos vale. micrófonos de Radio Félix Gracias a ti. Eh, bueno, animo sempre a Radio Félix Gracias. Eh, xa bueno, nestes que... últimos instantes da, da manifestación, da concentración a favor do, dos traballadores e traballadoras do Diario de Ferrol. Hoxe, día 3 de setembro do ano 2015, estamos aquí na Praza José Couso, estamos con, con Enrique Sanfiz, Pois unha persona moi coñecida ao respecto dos medios de comunicación na nosa comarca non? Eh, director do, da Radio FEDE dende hai moitos anos hola Enrique hola, boas tardes bueno, que faste aquí hoxe Enrique? pois estou en primeiro lugar en solidaridade coas dúas jornalistas do Diario de Ferrol que foron despedidas pola reclamación da súa redmisión e tamén polo, como apoio ao mantenimento dun proxecto informativo autónomo, que cercano ao territorio, un medio informativo en papel e de proximidade, que eu creo que é unha necesidade da Comarca de Ferrol, e por iso e esa reclamación do Comité de Empresa e dos Traballadores do Diario de Ferrol dun plan de viabilidade que garanta o futuro do xornal e que se combine eso coa dignidade eh, profesional, coa reclamación do abono dos seus salarios pois me parecen reclamacións de todo o punto da máis grande xustiza Bueno Parece que eh, houve unha resposta bastante importante da, da pobazón de, de Ferrol Terra, apoiando o Diario de Ferrol, o xo vimos aquí, porque eh, a xente sinte que o Diario de Ferrol é un diario de proximidade, que apoia iniciativas cidadás, colectivos, asociacións de todo tipo, e estiveron nas súas páxinas durante todo este tempo. Pesas que é así, que existe esa, esa vinculación de proximidade, dese de, de, de amor especial, ao polo diario de Ferrol. Eu penso que é evidente que hai unha conexión do, deste xornal polas súas características eh, por esa proximidade da que te falas hai unha conexión coa poboación que demanda e que neste mundo tan globalizado que vivimos eh, pois aínda que parece unha certa contradición hai unha porcentaxe da poboación moi importante que segue demandando noticias próximas, noticias locais, noticias cercanas, noticias das que valen a hora de sair á rúa, de saber se si hai que sair á rúa pois en Paraguas ou en Bermudas, ou de saber a que conferencia se pode ir, ou como vai o teu equipo deportivo do que eres aficionado, ou toda unha serie de temas que eh, configuran un interés primordial para moita, moita xente. Bueno, Moitas gracias, Enrique Sanfid, director de, de Radio Fene. Eh, nada, pues, eh, escoitámonos. Grazas a vós. Elga Méndez, unha activista da cultura en Ferrol. Aquí tamén coa preocupación que temos así, a xente da cultura especialmente, coa desaparición do diario. Que opinas do tema do Diario de Ferrol, esa especie de agonía que levamos dous anos, que se despide xente? Pois nada, penso máis ou menos o que pensa todo o mundo, non que é unha vergonza que esta situación se prolongue tanto no tempo, e bueno moito máis despois de escoitar a Nicolás, un dos, dos jornalistas do Diario de Ferrol, non? Que, que vemos que a situación ainda é moitísimo máis grave, Do que, do, do que nos poderíamos saber, non é... Eu non entendo, como, como a xente que está... Eh, os, dire, dire, os directivos do, do, do Diario de Ferrol non... non, non aposta máis pola, pola súa xente e, e buscan os medios para manter un, un diario que ten anos e anos e anos de, de, de traxetoria. Ponéndonos no peor dos casos... Eh que pensas que suporía a perda do, do Diario de Ferrol, porque quedaríamos, digamos que a nivel de prensa escrita, só nos quedaría un, un medio. Home, para mim, desde logo, eu penso que sería unha perda importante, no? Eu falo tamén desde a miña desde a miña profesión, porque o Diario de Ferrol sempre foi un diario que apoiou moito a, a, a toda xente da cultura de Ferrol, sempre aí sempre estivo ao quite de toda a xente De, de ferrol, de, de toda a cultura local, eh, eh, dando promoción e eh, publicidade e eh, eh, ajudando. Con cariño, de, con cercanía, e, con cariño e con cercanía. exactamente o tratamento sí. que tiñan das sí, noticias. Sí. Bueno, pues esperemos que, que a cousa pues, teñan a saída viable, non só polos medios de, de vida desta xente traballos de ferrol, senón por contar con máis pluralidade en ferrol. Pois pues moitas gracias, Helga, por atender os micros de Radio Felispín. Nada, a vos.